Ashadu an la ilaha illallahu rahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad mubarak wa sallim Amma ba'du Fa'a'uzubillahi minashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innal insana lafi khusrin illa alazina amanu wa amilu salihati wa dawasabil haq wa tawhabil sabb Raga Allah azim. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita berbagai nikmat untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan umur yang Allah beri kepada kita ini. Dengan memperbanyakkan bekal-bekal kita untuk kehidupan akhirat. Supaya di sana nanti kita mendapat tempat yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Insya Allah kita buka hadis 40. Buka setelah 79, perenggan last kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang juga pembersih seorang Islam dari segala macam rupa kesalahan hari-hari. Maka dengan pembersihannya, jadilah hati sentiasa suci. Kesucian hati adalah sumber segala kebaikan dan kehalusan budi. Rasulullah SAW bersabda: "Ara'atum lau'anna nahran, biba bi ahadikum, yakatasi luminhu kullayyomen." (5 meraat) hal min daranihi syai qalu la min daranihi syai qala fa zalika mahral salawatil khamsi yamhulllahu biha al khataya bagaimana pendapat kamu jika segilirnya ada sebatang sungai di pintu rumah salah seorang kamu ia mandi daripadanya tiap-tiap hari sebanyak lima kali adakah tertinggal daripadanya daki sesuatu mereka berkata tidak tinggal daripadanya daki sesuatu. Ia bersabda yang Nabi. Maka yang demikian itulah bandingan sembahyang lima waktu. Allah menghapuskan dengan dia segala kesalahan. Ha, jadi kita antara satu solat dengan satu solat tu kan. Kadang-kadang kita terbuat maksiat, terbuat dosa. Maka ketika kita sembahyang saja. Segala dosa yang kita lakukan sebelum tu dihapuskan oleh Allah. Ini semayang bukan saja sebagai satu kewajipan dan mendapat pahala. Semayang juga merupakan penghapus kepada dosa. Jadi kalau orang tu dia semayang memang jaga semayangnya lima waktu sehari-semalam maka dia sentiasa dalam keadaan bersih daripada dosa lah. Hati akan jadi bersih akan suci sebab itulah nanti bila <tuh> dia akan rasa timbul rasa benci kepada maksyat dan kemongkaran. Sebab hati yang suci ni dia tak suka guna yang kotor yang suka benda yang kotor tu orang yang kotor lah ha, macam binatang babi kan suka pada benda yang kotor ha, tapi kalau yang bersih dia tak suka <coughs> pada benda yang kotor lah dan ketika bersih ni sedikit saja kotor dia akan nampak ha, bila kita, kita hati kita dah bersih sedikit saja kesalahan yang kita lakukan kita akan sedar, kita tahu ini oh, salah ni tapi kalau dah tempat tu kotor, kita kotorkan lagi dia tak nampak dah memang kotor pun Maka tak nampak lah kotoran tersebut Tapi kalau tempat tu betul-betul bersih Kain tu putih bersih Tercalit sikit je kan Warna apa ke Mesti nampak Tapi kalau kain tu memang kotor Kain buruk kan Kain buruk kalau kena kotoran Macam tak ada apa-apa ha, Sebab tu bahaya orang-orang yang mana Yang mana Dia kalau buat masyarakat Dia tak merasai Akan kemaksiatan dia ber ber Berarti hati dia lah Terlalu kotor lah tu sampai buat maksyiat pun tak rasa tak rasa apa-apa kan ah, itu bahaya tu berarti hati dah terlalu kotor sehingga kotoran yang melekat di hati itu pun tak dirasai jadi orang, orang kalau nak tahu hati kita bersih tak bersih jangankan diri kita dosa yang di luar tu kita nampak pun kita dah terasa dah jadi bukan saja pada diri kita pada orang lain kita nampak, Ternampak misalnya satu kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang lain pun, Kita akan terasa. Maka ha, Kita akan kena ada usaha lah untuk cuba kita, <coughs> Ubah kemungkaran tersebut, Cegah amal maruf naik mungkar kan. Ha, tapi dengan cara-cara yang tertentu lah. Ha. Jadi dengan semayang sendiri akan akan membersihkan hati kita lah. Ringkasnya Semahyang adalah satu rukun Islam yang besar sekali faidahnya yang banyak pula hubungan dengan kesucian hidup di dunia ini. Orang Islam lelaki dan wanita tidak ingin sama sekali meninggalkan Semahyang oleh suatu hal. Dengan alasan hendak mengkodakannya malamnya atau pada siangnya pada masa kelapangannya. Tak mungkin orang yang betul-betul beriman dia menang rendah terhadap Semahyang dia. Tak apalah jatuh lagi -jat boleh kodok. Tak apalah pukul tiga jatuh lagi -jat boleh semayang tuho. Tak apalah isyap pukul 11.00 boleh lagi. Kan sebelum subuh pun boleh lagi. kan Ni ada bola ni kan. Balik penat. Jadi orang mukmin betul-betul beriman dia tak mungkin lah. Selagi tak semayang tu dia rasa macam. Ish, tak selesa kan ni. Mana ni kan? Selagi tak semayang pun. Kalau dapat semayang di, di di di di waktu yang lambat pun dia akan rasa menyesal. Para sahabat, orang sahabat ni datang datang masjid tengok-tengok semayang dah habis. Nabi dah bagi salam pengsan seminggu. Pengsan seminggu. Sebab terlepas satu semayang jemaah. Pengsan seminggu. Kita macam mana? Hmm. Tertinggal tak kepada Atul Ihram muguk tiga hari. Tertinggal takbiratur ulah bersama Nabi Mogok tiga hari Sahabat ha, Mogok tu bukan mogok tak semayang lah Mogok mana dia ha, Mengurung diri dia Dia ha, memutuskan diri daripada Berbuat sesuatu yang lain lah. Tapi dia semayang semayang lah. ha. Yang menjelang gambaran mereka ketika Terlebih tu bukan tak semayang Terlepas Bukan tak ada semayang lagi boleh kan ha, Terlepas semayang macam mana bersama Nabi Mengsat minggu ini adalah hati orang yang Dalam hati dia ada kebesaran semayang Dia, dia merasakan semayang Dia tahu nilai semayang tu macam mana Dalam Al-Quran banyak didapati ayat Allah Yang memerintahkan mendirikan semayang Dan melarang keras mencuai Melalai dan meninggalkannya Tetapi perintah itu tidak diindahkan orang Perintah tinggal perintah Maksiat meninggalkannya tetap dikerjakan oleh lapisan umat Masing-masing dengan caranya sendiri Hari ini berapa-berapa persen orang Islam yang semayang? Berapa persen orang Islam yang semayang? Hmm, tengok mana-mana surau lah. kan Satu saf, dua saf. Pada penduduk tempatan. Kalau nak ikut semua datang, surau ni pun tak cukup. Jadi macam mana Allah SWT nak bantu kita orang Islam? As-salatu imanudin, wa-man akaw maha faqad akaw maddin, wa-man taraka faqad hadam ad-din. Semayang tu tiang agama Barang siapa yang mendirikan semayang Mendirikan agama Barang siapa yang meninggalkan semayang Meruntuhkan agama Siapa yang meruntuhkan agama sekarang? Orang kafir ke orang Islam sendiri? Kita 20 orang, 30 orang Mendirikan semayang 70 orang meruntuhkan semayang Meruntuhkan agama Kita buat masjid Buat surau, buat bangunan 30 orang Datang 70 orang runtuhkan Kita buat lagi Dia runtuh Kita buat dia runtuh Sampai bila pun takkan bangun, takkan tegak agama ni sebab agama ni istimaiyat iaitu berjemaah bantuan Allah akan datang pada individu yang jaga semayang dia yang jaga kewarakan dia ketakwaan dia kesalahan dia secara individu kalau dia jaga Allah bantu dia secara individu tetapi bantuan Allah secara istimai secara kelompok tidak akan datang kepada umat Islam kalau umat Islam tidak bersatu padu, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahuwataala. Dan yang paling penting sekarang lah rukun Islam yang kedua lepas syahadah. Kita nak tunggu pelaksanaan hudud, perundangan Islam, nak tunggu ekonomi apa, setanding dengan orang kafir, nak tunggu teknologi kita pun dapat menyaingi orang Muslim sampai mati pun takkan takkan takkan boleh. Kita bukan menang dengan dengan, dengan teknologi, dengan dengan bilangan, dengan ekonomi. Kita menang dengan bantuan Allah. Nak dapat bantuan Allah, kena tegakkan agama Allah. Dan kita kita seorang-seorang tegak pun tak akan tertegak. Kalau orang lain, Islam yang lain, tak mau menegakkan agama. Jadi masing-masing semua kena bersatu padu menegakkan agama Allah. Dan semayang berjemaah inilah salah satu daripada cara untuk menyatukan orang Islam. Semua datang sama-sama berjemaah di masjid. Satu imam, serukuk, semua rukuk. Mana boleh imam rukuk, tak nak lah, jagi lah, jagi sujud. Di situ nampaknya kesatuan dia tu. Kalau semua orang Islam suku dunia Semayang berjemaah di masjid lima waktu. Dunia ni Allah bagilah pada orang Islam. Dunia Allah bagi pada orang Islam. Zaman Nabi mana ada seorang pun tinggal berjemaah kecuali yang terang-terang munafik. Yang munafik yang yang tak terang pun datang juga semayang. melakon, takut. Jadi ulama kata kalaulah 50% pun dah cukup dah. Orang Islam Semayang berjemaah. Semua orang Islam lelaki yang balik. Semayang berjemaah lima waktu di surau dan masjid. Kalau 50% misalnya pun dah cukuplah untuk menggoyangkan ekonomi orang bukan Islam. Kalau 100% habislah. Jatuh habis semua ekonomi orang kafir. Jatuh bukan ekonomi. Segala-galanya akan diberikan oleh Allah kepada orang Islam dua per tiga dunia jatuh di bawah tapak kaki Sayyidina Omar r.a. ketika beliau jadi khalifah jadi kita hari ini macam-macam usaha buat gagal, cari usaha yang lain gagal, buat lagi, nak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah agama dah selesai dah tulakumul ayat tu mengatakan sahabat katakan masalah Islam selesai dah Segala masalah daripada hari tu sampai kiamat ada ada dalam agama. Cara penyelesaiannya semua ada dalam agama. Ekonomi ke, teknologi ke, apa jua lah. Masalah dalam dunia ni semua dapat diselesaikan dengan Islam. Tapi tak juga. Dia nak cari jalan lain juga. Teknologi baru, apa macam-macam lah. Penyelesaian semua ada dalam Islam. Baik zaman tu zaman unta ke, zaman-zaman renaissance ke, zaman-zaman besi ke, zaman batu ke, zaman roket ke, zaman komputer ke, zaman IT ke, zaman Facebook ke, zaman apa pun lah. Penjelasan yang semua ada dalam Islam. Ayuh Orang-orang Islam tak mahu kembali kepada Islam, ikut cara Yahudi Nasrani. Pemerintahan ikut Yahudi Nasrani. Ha, semua bidang pendidikan ikut Yahudi Nasrani. Hidup masyarakat ikut Yahudi Nasrani. Semua ikut Yahudi Nasrani mana nak berjaya ikut cara Islam 100 amalkan apa yang Nabi bawa selamat Allah akan tolong kita bila Allah tolong kita selesailah segala masalah tidak akan terjadi kebuluran tidak akan jadi peperangan, tidak akan jadi perpecahan tidak akan jadi apa masalah gempa bumi pun Allah boleh selesaikan masalah Zaman gempa bumi gunung berapi Banjir besar, air tanah air semua diselesaikan dengan agamun. sebab yang buat sebenarnya Allah. Semua yang berlaku dalam dunia ni Allah yang buat dan Allah juga Allah yang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke baikkan pembumi, ke apa masalah ekonomi, ke masalah apa, ke yang buat menurut Allah dan Allah sajalah yang yang mampu untuk mengubah dengan syarat Allah nak tengok hamba-hamba Dia taat kepada Dia. Berjuangkan agama dia, amalkan agama dia dengan sempurna, barulah nak bantu. Contoh dah banyak dah, cuma kita tak sedar je. InsyaAllah. <laughs> Empat bulan kan? kan? <laughs> Inilah dia, kalau kita-kita ni tak mampu tak kita-kita ni tak mampu nak berjuang, siapa lagi takkan nak agap mak rempik tu. Takkan nak agap tu orang-orang tu kan? Ni kita yang dah, dah, dah dipilih oleh Allah ni. Dapat jaga semayang, dapat mengaji, dapat buat ibadah sebagainya. Ha, kita cubalah. Mura-mura dengan keluarga kita, saudara, -saudara kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita, jiran, jiran kita, kampung kita. Dan seterusnya. seluruh dunia lah. Pelan-pelan. Kita kena ada, ha, kena ada azam kena ada niat untuk bantu agama Allah. Ramai lagi orang Islam yang tak semayang. Gajakim punya bancian yang datang semayang berjemah Termasuk yang kadang-kadang jarang-jarang pun tak sampai 10% Mana pergi lagi 90% Nak sangka baik dia semayang kat rumah 90% semayang kat rumah Sangka baik ya eh? Kalau dia betul-betul semayang Mesti dia datang semayang berjemaah. InsyaAllah ya eh? Okey, <tuh> Tak habis. <tuh> <tuh> Mazhab Bali, wajib berjemaah. Terus Rasulullah terlantar telah menerangkan bahawa meninggalkan sembahyang dengan sengaja atau dengan kesedara kesedaran bererti menyediakan satu pintu dari pintu kekufuran dan akan dimasukinya pada bila-bila masa. Rasulullah bersabda, "Inna bainar rajuli wasyirk wa tarkus solah." Sesungguhnya antara lelaki dan syirik dan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Diriwayatkan lima orang kecuali Bukhari. Mananya Muslim, Abu Daud, Termizi Nasa'i dan Majah. La'ah <tuh> La'ahul la ladzi bainana wa bainahumus salah Faman tarakaha faqad kafara. Faman tarakaha faqad Perjanjian yang ada antara kami dan mereka ialah semayang, barangsiapa barang meninggalkan sembahyang maka barangsiapa meninggalkannya yakni meninggalkan semayang, maka kafirlah ia. Ini yang diambil oleh Imam Ahmad. Di dalam mazhab dia mazhab Hambali tu orang apa meninggalkan semayang? kafir. Meninggalkan semayang? kafir mazhab Imam Ahmad. Mazhab Barang saya pun meninggalkan semayang Kerana mengingkari Barulah kafir Tapi kalau meninggalkan semayang Kerana malas Dan disuruh tidak mahu juga Maka hukum dia bunuh Tapi bunuh dalam keadaan Islam Dimandikan, dikafankan dan disemayangkan Dan ditanam di dalam perkuburan orang Islam Semayang Ibn Masud berkata Man tarakas salah faladinalah Barang siapa meninggalkan semayang, maka tidak ada agama baginya. Siapa yang meninggalkan semayang, tidak ada agama baginya. La imana liman la salatalah. Abu Tardar berkata, la imana liman la salatalah. Tidak ada iman bagi mereka yang tidak ada semayang baginya. Jadi dua orang tak semayang ni memang Iman tak ada. Iman tak ada. Ada pun macam tak ada lah. Selagi dia mengaku Allah tu adalah iman. Tapi tak tahulah. Kena pakai mikroskop put. Seterusnya sembahyang adalah kewajipan yang wajib dilaksanakan. Itu bukanlah satu tugas yang berat. Malah ringan serta mudah disempurnakan dalam beberapa minit saja. Seseorang Islam yang melaksanakan kewajipan ini akan mudahlah kelak baginya melaksanakan kewajipan hidup yang lain. Waktu Rasulullah SAW mengirim Muaz bin Yaman... Muaz bin Ammar, Muaz bin Jabal ke Yaman. Baginda telah berpesan dengan sebelumnya, ya Muaz. Inna ahamma amrika 'indi as-solah. Hai Muaz, sesungguhnya sepenting-penting urusan engkau di sisiku ialah sembahyang. Menurut riwayat Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu pernah mengirim surat kepada segenap wali yakni hakim negeri yang di dalam kekuasaannya di mana dikatakan Inna min ahammi umurikum indiy as-salah faman hafizaha hafiz ad-dinah waman dayya'aha lima siwaha ad-dayyun wala hazza fil Islam liman taraka salah sesungguhnya daripada sepenting-penting urusan kamu di sisiku ialah sembahyang maka barang siapa yang memelihara sembahyangnya maka ia memelihara agamanya dan pada siapa yang mensiasiakannya, maka ia kepada apa-apa yang selainnya, lebih lagi mensiasiakan. Dan tidak ada bahagian dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan sembahyang. Jadi kita nak menilai seseorang itu, tengok pada sembahyang dia kalau dia jaga sembahyang dia lima waktu berjemaah di masjid, dengan semahyang-semahyang sunat, dengan semahyang-semahyang rawatih, dengan semahyang-semahyang apa ni, nawafil dan sebagainya dan dia menunaikan segala kewajipan-kewajipan rukun-rukun dengan sempurna, sunat-sunat sembahyang dilakukan, yang makruh ditinggalkan barulah orang tu dikatakan orang yang menjaga agamanya, orang yang betul-betul uh, beragamalah jadi macam tu lepas saya kata tips nak cari calon suami atau calon isteri. Yang mana dipesankan oleh Nabi. Tungkahul mar'ah bi'arbah. Dinekahi perempuan itu dengan empat perkara lah. Yang pertama. Bijami liha dengan kecantikannya. Bima liha dengan hartanya. Biansa biha. Dengan nasab dia keturunan dia. Kemudian yang keempat. Bidi niha. Maka bis bidin maka hendaklah kamu memilih agama je lah jadi macam mana kita nak tengok orang tu agama dia ok tak ok, ha, tengok semayang dia lah nah. bagi lelaki tengok pada perempuan, lelaki tak boleh cek lagi bagi perempuan tengok topong, tengok pasang spy kan, ni semayang tak semayang hantarlah wakil-wakil kita untuk bertanya kepada mak bapak dia ke kan, ataupun jiran-jiran dia tengok dia ni macam mana jaga semayang tak jaga semayang Ha, sebelum azan dah uduk dah duduk di sejadah tunggu sambil berzikir baca Quran azan je selesai baca doa semayang sunat babliah lepas tu semayang lepas tu semayang bakdiah ha, itu kalau perempuan di rumah lebih baik itulah tanda perempuan yang jaga agama dia kalau dapat macam tu cepat cepatlah lah hantar rumohan kalau yang lelaki di masjid lah semayang lima waktu berjemaah di masjid terutamanya subuh kan sebelum subuh dah sampai dia lah yang azan dia lah yang khamat dia lah imam dia makmur seorang jadi senang saja tips saja saya normal dah bagi dah kalau nak nak nilai agama seorang tu tengok pada semayang tapi tengok istiqamah jangan minggu ni, tahu-tahu ini tak lama aku rasanya macam nak diintip ni. Ah, dia pun berlakon Pas minggu hilang tapi ada satu kisah ada satu kisah seorang... Apa ni? Seorang yang kaya dalam satu kampung ni. Dia ni sangat-sangat kaya di kampung tersebut. Dan dia mempunyai anak perempuan yang sangat cantik dan jelita. Pada satu hari, dia telah memanggil imam masjid kampung tersebut. Ke rumah dia. Untuk berbincang satu perkara. Maka ketika... Apa ni, perbincangan antara orang kaya tersebut Berlaku di antara, dengan antara imam Kebetulan ada seorang pencuri Sedang memanjat apa ni, Atap bumbung rumah orang tersebut nak mencuri Rumah itu nak rompak Tiba-tiba dia terdengar perbualan antara Orang kaya tersebut dengan imam tersebut Dia kata Orang kaya itu kata Wahai imam Mulai besok Aku nak kau perhatikan di kalangan ahli-ahli jemaah tu, siapakah yang paling menjaga solatnya, datang awal, sebelum azan, kemudian semayang sunat, jaga takbiratul ular, dan lepas tu semayang-semayang sunat badia. Kau perhatikan, pemuda dalam kampung ni siapa yang buat macam tu selama 40 hari. Lepas tu kau laporkan dekat aku, ke beritahu dekat aku, nanti aku nak kawinkan dia dengan anak aku. Dia ada anak perempuan yang cantik cerita. Okey, Jadi imam jumpa tu insyaAllah Saya akan tengoklah. Jadi si pencuri ni dia dengar kan Dia pun kata tak payah pencuri ya? Baik aku pergi buat benda tu Nanti aku dah kahwin dengan anak dia Nak anak dia aku dapat harta dia pun aku dapat Kan dia orang kaya Jadi dia pun Balik tak edim pencuri Dia pun start besoknya daripada subuh tu start -start Dia dah pergi dah Dia dah pergi dah Selama 40 hari dia buat benda tu jaga semayam dia akhirnya dia pun dipanggil imam. Dia iyalah tahu dah kan waktu imam panggil dia nak kata saya nak bawa awak kepada seseorang mari ikutlah lepas tu dia ikut lepas tu dia pun imam tu pun tunjuklah dia dekat dekat orang kaya tu ha inilah dia yang tuan cari-cari orang dia ni jadi ketika orang apa orang apa orang kaya tu tanya kepada dia dan menawarkan anak dia untuk dikahwin ini maka dia pun cerita dia kata tuan sebenarnya saya ni seorang pencuri ketika tuan apa ni, berbincang tentang perkara tersebut, saya dengar ketika saya nak mencuri tu dan saya pun, sebab saya dengar tu saya pun berlakon lah, saya kata daripada saya mencuri, baik saya berlakon macam yang tuan kendaki akhirnya saya dapat juga harta tuan kan kalau dapat kahwin dengan anak tuan nanti, dapat juga harta tuan jadi saya pun semayang semayang semayang lah Ha, jadi tapi sekarang ni saya tak mau tu semua. Saya tak nak kawin dengan anak tuan, saya tak nak harta tu buat apa saya buat benda ni bukan mula-mula ha, saya buat benda ni bukan kerana Allah kerana nak harta. Tapi sekarang ni saya dah rasa kenikmatan dalam semayang yang Allah berikan kepada saya yang saya dah amalkan 10 hari dan saya ceritakan benda ni supaya Tuhan cari orang lain lah maknanya saya buat benda ni awal-awalnya bukan kerana Allah kerana nak dapatkan hal dalam kahwin tapi sekarang ni saya dapat rasa lah akan kenekmatan dalam semayang yang saya jaga selama 40 hari tu dan tak payahlah Tuhan dengan anak tu dengan saya dan carilah orang yang betul-betul ikhlas yang buat kerana Allah tu yang tak tahu perkara ni bukan saya lah sebab saya tahu benda ni sebab saya masa tu mencuri kan jadi saya buat awal-awal tu bukan kerana, bukan kerana Allah kerana nak dapatkan benda ni tapi sekarang saya tak nak orang kaya kata tak apa, kalau begitu tak apa, aku nak kahwin dengan kau juga dengan anak aku akhirnya kahwin dia dengan, dengan dengan dengan dengan anak orang tu, harta pun dapat jadi kita kalau nak jaga semayang kita ni, kita cuba 40 hari, 40 malam sebab kesan yang baik akan berlaku dalam masa 40 hari, 40 malam sebab tu kalau kita tengok peristiwa-peristiwa, mana-mana peristiwa di kalangan para-para nabi dia berlaku 40 hari, 40 malam Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim dibakar dalam api 40 hari 40 malam Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit sunnah 40 hari 40 malam jadi buat banyak kelebihan 40 hari 40 malam jadi kalau kita nak mengubah sesuatu tabiat hidup kita atau nak mengamalkan sesuatu nak dapatkan kesannya istiqamah selama 40 hari 40 malam kita akan dapat kesan benda tu kemudian setelah tu jangan berhenti teruskan lagi, kita akan naik lagi tingkat satu tingkat lagi, lagi 40 hari 40 malam dan setiap 40 hari 40 bulan, kita akan meningkat, meningkat, meningkat meningkat. Ha, kalau kita datang mengaji 40 hari 40 bulan, insyaAllah akan datang lagi ha, istiqamah lah, 40 hari 40 malam datang mengaji kan, misalnya jadi kita akan merasailah dia punya apa Ha, peningkatan dan kesan. Sebab tu, ulama, setelah orang laman suluk ataupun jemaah tablik, dia ajak orang keluar buat, buat buat amal selama 40 hari, 40 malam supaya dapat kesan. Ha. Suluk pun dia ambil 40 hari, 40 malam. Tablik pun dia ambil. Sebab dia orang pun ada tasawuf juga. Kan? Ha, InsyaAllah. Eh? Okay. Setakat tu ada soalan. Anda sedang diperhatikan eh. Ha. Ah uh, nak lakonnya. <laughs> ni dalam keadaan macam ni mudah sikit. Okey. Tiga orang volunteer. Macam ni lah macam ni, bayangkan. Imam depan, sekarang musuh di depan ni. Musuh di depan. Okey, kita punya kiblat kebetulan pun menghadap musuh lah. Jadi, imam semua di depan, makmum buat dua saf. Atau empat saf. Atau enam saf. Atau lapan. Dia apa? Genaplah supaya nanti bahagi dua. Kalau dua saf, maknanya kumpulan satu dia... dan 3 dengan 4 satu grup lagi kalau yang dah seterusnya lah ok, semayang sama-sama sambil semayang tu sambil bila berdiri kan, semayang tengok musuh lah tak perlu tengok pun tak apa, tengok tanpa setuju tapi nampak lah, tiba-tiba musuh menyerbu, kan dia nampak sebab kita dah berdiri, dia pun jauh, dia tak tahu kita pandang mana kan dia ingat kita pandang dia lah jadi bila imam merukuk, semua merukuk Imam aktidal, semua aktidal Bila imam sujud Barisan belakang Kalau kita ambil contoh dua sah eh, Sah yang kedua tu, dia tak sujud Dia tetap aktidal Sah pertama saja sujud bersama imam Duduk antara sujud Sujud kedua Naik rakan kedua, berdiri Imam berdiri, sah pertama berdiri Okey, Bila imam dan sah pertama yang berdiri Yang belakang tadi, aktidal tak habis lagi Panjang lah aktidal tu ni ha, Ini tak ini takpe sah ringanan maka dia pun sujud duduk di antara dua sujud sujud kedua lepas tu berdiri sekarang sama-sama berdiri rakaat ke dua lah dua lah sebab dah bila tadi semua okey sekarang imam rakaat kedua saya pertama rakaat kedua asah uh, kedua barak kedua okey lepas tu baca Fatihah baca surah semua rukuk semua rukuk lepas tu i'tidal semua i'tidal Okey, bila sujud pula kali ni aa, Tadi kan lakan pertama Barisan pertama sujud bersama Nabi Kali ni, barisan pertama Tak sujud, tetap berada dalam keadaan Etidah, Saf kedua pula Sujud bersama dengan Imam Duduk dengan tu sujud Sujud kedua, duduk tahiyat Bila jemaah Imam dan saf kedua tadi Duduk tahiyat akhir, maka yang tengah Etidah, sahf pertama yang sedang etidah tadi Barulah rukuk, kemudian Eh, sorry, terus sujud Duduk di antara dua sujud Sujud kedua Duduk tahiyyat ha, Sekarang semua duduk tahiyyat Maka barulah salam sama-sama lah. ha, Itu yang katakan semua menghadap musuh Kalau sujud tak nampak musuh Kalau semua sujud nanti tak nampak musuh Tentang tengah sujud nanti dia seru Kan ha, Mana sebab tu dia suruh Ketiga sujud bagi dua ya, Rakyat pertama Sahaf pertama sujud bersama, bersama imam Rakyat kedua Sahaf kedua sujud bersama imam kalau tengah-tengah duduk semayang kan, tiba-tiba dia attack, ha, semayang cari yang ketiga tu lah, cari yang ketiga-ketiga. Masing-masing, ha, selesaikan masing-masing lah. Ha. Ada lagi sorangan? Ya, semua semayang dua rakan. Ha? Kalau maghrib? Ha, kalau maghrib macam mana ya? <laughs> Kalau maghrib belum belum apa belum dinyatakan di dalam dalam dalam apa ni, dalam ni lah dalam kitab-kitab. Nanti saya tanya kan kalau maghrib macam mana. Biasanya orang tak perang waktu malam. Zaman tu lah dia tak perang waktu malam. Pasal Rasanya malam tak nampak, gelap. Dia akan perang waktu siang. Malam berhenti. Mana mana peperangan malam berhenti. Esok subuh sambung. Mana-mana perang-perang yang berlaku lah siang je Tak berlaku malam Sebab zaman tu mana ada macam kita ni Ada lampu Ada, ada apa macam-macam Macam mana? Ha, Haa night vision lah Apalah semalam macam kan Zaman tu malam berhenti ya dia berkemah lah, masing-masing berkemah. Cuma nanti adalah serang-serang hendap yang ni. Ha, itu, tapi adalah langkah-langkah yang mengawal dan sebagainya. Tak, jangan berlaku malam. Dia tak nampak Sila silap bunuh kawan sini. Ni. <laughs> Dia akan perang siang. Jadi malam tu biasanya maghrib dengan isyak semayang macam biasa. Ha, ya, berlakunya siang. Lain zaman sekarang kalau berlaku juga perang pada waktu malam. Wallah malam lah. Semayang cara itulah. Cara apa? cara yang, yang yang yang yang yang yang kedua tu ketika perang seterusnya macam sini, sini ya malam malam dia senang attack siang juga malam attack juga kan sekarang macam-macam kan jet lah apa ni ha? missile torpedo lah apalah dia tak perang pun boleh jauh je kan? tahu-tahu eh ya, boom habis dia ketika musuh mana dia panggil apa? Infanteri apa? Dia panggil apa? Infanteri. Eh. Apa? Hang haskar hantau. IPNM. Gerila. Ha. Gerila. Kalau gerila sahajalah. Kan? Perang gerila kan? Kalau yang bertembung dua ni. Ha, itu gerila dia panggil. Kalau tak bertembung. Dia main-main dia. Dia parking dekat laut. Dia punya kapal laut dia. Kapal selam tu, Tembak. Perlu ha, boom. Ancur. Sekarang dia. Sebagai satelit je kan? dah ada dah dia punya base-base nuklear dekat seluruh dunia dia tengah tinggal aktifkan saja tau tu meletup ok cukup soalan main pedang kadi boleh siapa pandai menembak pakai, pakai pistol pakai pedang naik kuda bawa jet kita esok jadi tukang khidmat lah <laughs> apa tukang susun kasut tukang yang cendera-cendera tu kita cender tolong bagi ubat pakai baju apa bulan sabit serimat taam apa <cermat. laughs> ni yang kudak baru nak naik jatuh jatuh. <cermat handling allemaal Events> pegang pedang tu berat tu pedang berat kalau pistol yang sistem pun berat pistol pun saya pergi pameran pegang macam <grammar> mana dia orang tembak sebelah tangan nak, nak angkat dua tangan tu silap-silap pecah <tummas> mulut tu yang tu, tengok dalam TV tu sah, bohong semua tu, sebelah tangan je cik. Pump gun tu je sebelah tangan je. Alah plastik boleh lah, berat tu, beratnya besi kan. Betul kan? Kan? Ha. Ha? Ya, Gajian-gajian lah pergi ada kan, khusus memanah apa, Kelak memanah lah, menunggang kuda lah pedang ke, begini insya-Allah. Dia perang tembak eh. Ya. Tak ada silat-silat pun tak ada. Ada taekwondo, kungfu. <laughs> Bau buka gaya bunga dan tembak. <laughs> Memang antara antara apa? Sahabat-sahabat tu dia dia orang akan berlatih. Pedang, kuda, panah, lembing, gusti. Teknik-teknik perperangan, sebetulnya berlatih InsyaAllah lah kita pelan-pelan Tak amal lagi Imam Haji datang insya Allah. Eh? Cukup eh Tak ada soalan lah, semua dah sedia pergi perang lah? Allah, <laughs> Jadi setakat itu sahaja untuk minggu insya Allah kita sambung pada minggu hadapan apa yang baik diri daripada salah, apa yang tidak baik diri keselamatan saya lah. Jadi minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Tuan-Tuan, Muslimin-Muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufik dan bagi kita faham, amal akan sampaikan. Dan kita tutup majlis kita dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika. Asyadu wa'ala illaha illa anda. Astaghfirullah wa'alaikum al warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Rabbil Allah Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.